Скотт Лінч. Лукавство Локоламори. Текст читає Сергій Орубчук. 4. Так, б заклад, що тобі до чорта цікаво зараз, сказав Барсаві, крукуючи вперед-назад перед локом, за яким стояло півдесятка дебелих людей, кожен завбільшки як два його. І мені теж. Ну, ми відкинемо цей каптур, хлопці. Грубі руки смикнули капюшон і мантію Лука, яка па Холодно вдивлявся в нього, проводячи однією рукою по бородах. Сіре, сіре, усе сіре, тобі б на сцену, засміявся він. І худий який. Якого слабкого маленького чоловічка ми спіймали сьогодні ввечері, сірого короля, володари тумані, в тіни й мало чого ще. Капа з насмішкою вдарив його на відліг. Колючий біль щойно влігся, як він затопив знову з іншого боку. Голова лука похилилася. Його схопили ззаду за волосся і змусили дивитися Капі просто в обличчя. У голові Лука несамовито кружляли думки. Чи люди Капи якимось чином знайшли сукільничого? Вони відвернули його увагу? Чи був Капо достатньо божевільним, щоб насправді вбити наймага, якби в нього була така можливість? «Ну, «А ми знаємо, що тебе не можна порізати», – продовжував Барсав. «І ми знаємо, що тебе не можна проколоти, що, звісно, шкода. Але синці! Цікава деталь про заклинання наймагів». Вони такі добіся конкретні, чи не так? А потім він знову вдарив Лука кулаком у живіт під шепіт загальної потіхи. Кулі на Лука підігнулися під ним, і його знову підняли і поставили прямо. У животі аж прострілювали удари болю. «Один із твоїх людей», – сказав Барсаві, – «сьогодні вранці зайшов у мою плавучу могилу». По хребту лока поповз легкий холодок. «Мабуть, я не єдиний, кого ти розлютив, коли повернув мені мою наску», – сказав Барсаві, вискаливши зуби. Видно, дехто з твоїх людей не приєднався до твоєї веселої маленької команди для такої клятої профанації. Так от, ми з твоєю людиною поговорили і домовилися про ціну, а потім він розповів мені всілякі захопливі речі те твоє заклинання. А та історія про те, що ти можеш убивати людей дотиком. О, він сказав, що це фігня з-під коня. Пропав, сказав голосок десь у потилиці Лука, який безперечно не належав Сокільничому. Пропав. Звісно, ніхто не відволікав Сокільничого. І його не взяли люди Барсаві. «Але поки що я був готовий довіряти цьому хлопцю», – сказав Барсаві. «Тож я уклав угоду з Еймоном, якого я впевнений, ти не впізнаєш». Еймон помирає. У нього сухоти, пухлини в животі і на спині. Такі, яких не вилікує вже жоден лічець. Йому лишилося якісь два місяці, можливо, менше. Капа поплескав Еймона по спині з таким гордим виглядом, наче сухоребри дядечко був його власною плоттю і кров'ю. «І от я сказав». Чому б тобі не підійти і не схопити цього брудного виблядка, Еймоне? Якщо він справді може вбити дотиком, то тоді ти підеш із життя швидко й легко. А якщо не може, Барсаві посміхнувся, його червоні щоки гротескно зморщилися. Ну що ж тоді? Тисяча повних крон», – хикнув Еймон. Для початку, докинув Барсаві. Обіцянка, яку я збирався дотримати. Обіцянка, яку я збираюся розширити. Я сказав Еймону, що він помре на власній віллі, маючи дорогоцінні камені та шовк і півдесятка жінок на його вибір із гільдійських лілій, які складуть йому компанію. Я буду винаходити для нього задоволення. Він помре, як проклятий герцог, тому що сьогодні я називаю його найхоробрішим чоловіком у каморі». Почувся загальний рев схваленням. Чоловіки і жінки аплодували, кулаки били по броній щитах. «Геть протилежне, – прошепотів Барсаві, – "Безступному, боягузливому лайну, яке вбило мою єдину дочку» яке навіть не зробило це своїми руками, яке дозволило якомусь проклятому найманцю творити з нею якусь збочену магію. Отруйник!» Барсаві плюнув локу в обличчя. Тепла слина стікала по його щуці. «Твоя людина, звісно, сказала мені, що наймах зробив своє заклинання і покинув службу минулої ночі. Що ти був настільки впевненою собі, що не хотів продовжувати платити йому. Що ж, я зі свого боку схвалюю твою економність», Барсаві махнув Анджеїсу та Пачеро, і ті з похмурими обличчями вийшли вперед. Вони познімали окуляри і поклали в кишені жилетів. Зловісний жест у мимовільному унісоні. Лок розявив рота, щоб щось сказати. І тоді усвідомлення того, наскільки він влип, уразило його, мов грім. Він міг би зараз оголосити свою справжню особу. Дозволити капі відірвати йому накладні вуси, розтерти зморшки, розповісти всю історію. Але що це дасть? Йому ніколи не повірили б. Він уже показав захист наймага. Якби зізнався, що він Локламура, сотня зібраних тут чоловіків і жінок взялася б за Жана, жука і братів. Санці. На всіх шляхетних шельм почалося полювання на вулицях, і вони заплатили б за цей обман своїми життями. Якщо він хотів урятувати їх, то має грати сірого короля, поки капа не покінчить з ним, а потім молитиметься про швидку і легку смерть. Нехай Локламура просто зникне однієї ночі. Нехай його друзі втечуть кудись за кращою долею. Зморгнувши гарячі сльози, він усміхнувся. Подивився на двох синів Барсаві і сказав. «Ну що ж, пси паскудні, подивимося, чи ви хоч трохи краще за свого батька». Анджеїс і Пачеро знали, як ударити людину так, щоб убити, але зараз у них такого наміру не було. Вони товкли йому ребра, відбивали кулаками руки, копали ногами по стегнах, плескали по голові з боку в бік і били кулаками в шию, поки кожен вдих став майже нестерпним. Нарешті Анджеїс підняв його на ноги і взяв за підборіддя, так, щоб подивитися йому в очі. До речі, – сказав Анджаїст, – це тобі від Лока Ламори. Анджаїст тримав підборіддя Лока одним пальцем, а другою рукою заходився добасити його. Розпечений біль пронизав Локову шию, і в червоній темряві навколо нього затанцювали зірки. Він плюнув кров'ю, кашляновий облизав зболені набряклі губи. «Тепер, – сказав Барсаві, – я проведу батьківський суд за вбивство Наски». Він тричі плеснув у долоні. Позаду нього чулися лайка і його потіння важких кроків об кам'яні сходи. У двері зайшло ще вісім чоловіків з великою дерев'яною бочкою. Бочкою завбільшки за ту, у якій Наску Барсаві повернули її батькові. Поховальною бочкою. Натовп навколо Барсаві та його синів з нетерпінням розтупився, щоб пропустити тих, хто її ніс. Вони поклали бочку на землю біля капи, а Лок почув хлюпання рідини зсередини. «О, тринадцять богів!» – подумав він. «Не можна порізати, не можна проколоти», – сказав Капа, наче розмірковуючи в голос. «Але, сенсі, безперечно, тобі наставити можна. І дихати тобі обов'язково потрібно». Двоє слуг Капи відкрили кришку бочки, і Лука потягнули до неї. У повітрі розлився сморід кінської сечі, від якої сльозилися очі, і він схлипуючи відчув спазму нудоти. «Дивіться, як плаче сірий король», – прошепотів Барсаві. «Дивіться, як схлипує. Цю картину я берегтиму в собі до останньої години мого життя». Голос Капи набирав сили. А Наска схлипувала. Наска плакала, коли зустріла свою смерть. Чогось мені видається, що ні. Капа вже кричав. Погляньте на нього в останнє. Він отримає те, що отримала Наска. Він умре, як вмерла вона, але від моєї руки. Марсаві скопив Лука за волосся і нахилив його обличчя до бочки. На одну коротку і раціональну мить Лук був вдячний за те, що в його шлунку не було чим блювати. Та запах досі викликав судоми болю в побитих м'язах живота. Одним легеньким дотиком. сказав капа, сковтуючи з хлипи захвату. Одним дотиком, сучий сину, ніякої отрути для тебе не буде. Швидко ти життя не підеш, матимеш змогу розсмакувати. Увесь час поки танутимеш у цій бочці. А потім із криктанням підняв локо за мантію. Його люди приєдналися і разом вони підняли його через край, а потім занурили обличчям униз у густу теплу рідину, яка стерла шум навколишнього світу, у темряву, яка опалила очі та порізи, і проковтнули його всього. Люди Барсаві закрили ляду бочки, хтось заходився забивати її киянками та обухами сокир. Капа стукнув кулаком об кришку і широко посміхнувся. По його, щоках, по його щоках все ще текли сльози. «Щось мені підказує, що наш Горопаха не впорався так добре, як сподівався». Чоловіки та жінки навколо нього гикали і кричали, піднявши руки вгору. Смула погойдалися й і кидали дикі тіні на стіни. «Візьміть цього виглядка і відправте його в плавання», – сказав Капа, показуючи на водоспад. Десяток пар жадібних рух скопилися за бочком. Сміючись і жартуючи, люди капа підняли її і понесли до північно-західного кута лункої діри, де зі стелі лилася вода і зникала в темряві крізь тріщину завшишки близько восьми футів. «Один», – сказав Атажок, – «два», – і на три вони кинули бочку в темряву. Десь під ними вона з брискотом вдарилася об воду. Усі замахали руками і знову почали веселитися і гикати. «Сьогодні», – вигукнув Барсаві, – «герцог Нікованти спокійно спить у своєму ліжку, зачинений у своїй скляній вежі. Сьогодні сірий король спить у сяках у гробниці, яку я для нього зробив. Сьогодні моя ніч. Хто править камором?» «Барсаві!» – була йому відповідь із кожної горлянки в лункій дірі. Вона луною відбилася від чужинського каміння. Капо стояв у морі шуму, сміху, оплесків. «Сьогодні, – вигукнув він, – відправте гінців у всі куточки моїх володінь. Відправте їх до останньої помилки, на згарище. Розбудіть казан, тіснину покидьки та весь сільце. Сьогодні я відчиняю свої двері навстіж. Правильні люди Камора прийдуть до плавучої могили до мене в гості. Сьогодні ми будемо веселитися так, що чесні люди замикатимуть свої двері, що жовті куртки щулитимуться у своїх казармах, що самі боги подивляться вниз і закричать "Що це за гармидер? "Барсаві! Барсаві! Барсаві!" скандували люди. "Сьогодні", сказав він нарешті, "ми будемо святкувати. Сьогодні Камор побачив останнього з королів". Інтерлюдія. Війна з півкронами. 1. Ми на час Лок та інші шляхетні шельми час від часу були вільні гуляти, де їм заманеться у звичайному одязі. Локу і Жану на вигляд давали близько дванадцяти. Було помітно, що санці трохи старші. Ставало важче тримати їх під домом Переландро весь час, коли вони не сиділи на сходах чи були на учнівстві отця Ланса. Ланс потихеньку посилав своїх хлопців на посвячення у всі великі храми інших теринських богів. Один із хлопчаків заходив до храму під фальшивим ім'ям йшов далі завдяки неточкам, які міг смикати ланц, і долоням, у які він завбачливо вкладав монети. Опинившись там, юний шляхетний Шельма неминуче радував старших переписуванням, теологічними знаннями, дисциплінованістю та щирістю. Наука давалася швидко, і незабаром новачка навчали того, що називалося внутрішнім ритуалом, фраз та дій, якими священники ділилися лише між собою та своїми посвяченими. Це були не зовсім таємниці. Для будь-якого священика тиринського ордену думка про те, що хтось такий зухвалий, що вдаватиме з себе посвяченого, аби образити богів, була немислимою. Навіть ті, хто мав бодай якусь згадку про тринадцятого і навіть меншість, яка справді вірила в нього, не могли уявити, що хтось захоче робити те, що робив Ланс разом зі своїми хлопцями. Незмінно після кількох місяців досягнень, кожен блискучий молодий, посвячений гинув у результаті раптового трагічного випадку. Кало любив, у лапках тонути. Він міг довго затримувати подих і любив плавати під водою. Гальдо вважав за краще просто зникнути, бажано під час шторму чи якоїсь іншої ефектної події. Лок влаштовував цілі вистави, на планування яких йшли тижні. Одного разу він зник з ордену Нари, володарки Моровиць, господині повсюдних хвороб, залишивши у провулку за храмом свою мантію, посвяченого розірваною забризкану кров'ю кролика, загорнувши в неї свою писанину та кілька листів. Тоді, сповнені нових знань, кожен хлопчик повертався і навчав інших того, що бачив і чув. Річ, казав Ланс, не в тому, щоб зробити вас усіх кандидатами у вищий конклав дванадцяох, а в тому, щоб ви могли приміряти будь-які шати та маски і стати священником на будь-який період, коли нам це знадобиться. Коли ти священник, люди, як правило, бачать храмовий одяг, а не чоловіка. Але наразі ніякого навчання не проводилося. Жан проходив вишкіл у домі скляних троян а хлопці чекали на нього на південному краю мінливого ринку, на покришеному кам'яному пірсі в кінці короткого провулка. Був теплий весняний день, вітряний і свіжий. Небо майже затулили півмісяця сіро-білих хмар, що налітали з північного заходу, віщуючи бурі. Локкалою Гальдо спостерігали за результатами зіткнення човна продавця курей і перевізника котів. Коли човники стріском ударилися один об одного, відчинилося кілька кліток, і тепер схвильовані торговці обережно крокували взад-вперед, у міру того, як розгорталася битва між птахами та котячими. Кілька курей втекли у воду і марно хляпали крилами, виписуючи невеличкі кола і верещачі, бо природа не спеціально зробила так, щоб вони плавали навіть гірше, ніж літали. «Ноє-но», ну, но", сказав голос позаду них, – «ви тільки гляньте. Ці ледацьоги мені ніби знайомі». Лок Санці обернулися як один. За ними в провулку стояло півдесятка хлопців і дівчат їхнього віку. Вони були одягнені так само, як шляхетні шельми. Оскромний одяг звичайного крою. Їхній ватажок мав густу темну кучму кучерявого чорного волосся, затягнутого позаду і перетятого чорною шовковою стрічкою. Досить відмінний знак для вуличного хлопчиська. «Ви, друзі, друзі, хлопці! Ви правильні люди!» Ватажок прибулих стояв, поклавши руки на стегна. Позаду нього невисока дівчина зробила кілька жестів руками, до яких вдавалися задля загального впізнавання серед підданих капи Барсаві. – Ми друзі друзів, – сказав Лук. – Найправильніше з усіх правильних, – додав Гардо, роблячи відповідні контржести. – Молодці, хлопці! Ми піддані повних крон на тіснині. Звимося півкрони. А ви кому присягли на вірність? – Шляхетним шельмом, – відповів Лук, – із храмового району. А підда нічії. Нічії, сказав Гальду. Ми самі по собі, шляхетні шельми, усі до одного. Поняв. сказав ватажок Півкрон із дружньою усмішечкою. Я Тесо Валанті, Це моя банда. Ми прийшли зібрати монети. Якщо, звісно, ви не хочете прихилити коліно і зробити свій вибір на нашу користь. Лук скривився. Мовою правильних людей зробити вибір означало, що шляхетні шельми оголосять півкрон кращою лютішою бандою, уступатимуть їм на вулицях і стерплять будь-яку образу і наругу, яку півкрони захочуть на них звалити. «Я Лок Ламора», – сказав Лок, повільно підвівшись. «І окрім капи, шляхетні шельми ні перед ким не схилять колін». «Он як!» – зробленим подивом озвався Тессо. «Навіть із шістьма на трьох. Якщо ваша відповідь – ні, буде розмова по-доброму». «Ти, видно, не дочуваєш», – сказав Кало, коли вони разом із братом підвелися як один. Він сказав, що ми зробимо вибір на вашу користь, Хіба коли ви збираєте горіх з нашого лайна і смоктатимете його на вечерю. А оце вже було зайве, сказав Тесо. І того я добряче розважуся з вашими черепушками. Ще до того, як він закінчив говорити, півкрони рушили вперед, і в кінці пірса стояло шестеро на трьох. Лук був найменшою дитиною, навіть якщо рахувати дівчаток, і поки він пішов у рукопашну, розмахуючи своїми маленькими кулачками, то бив переважно повітря, і його швидко змолотили. Одна старша дівчина Сіла йому на спину, а друга сипала піском з провулка в очі. Перший хлопець, який потягнувся до Кало, отримав коліном упах і, стогнучи, упав. Відразу за ним прийшов тесо і затопив йому з правої руки, аж кало поточився. Галь до звиттям вчепився тесу за пояс, і вони гепнулися об землю. Розмова по-доброму означала ніякої зброї та ударів, які могли б убити чи покалічити, але майже все інше цілком віталося. Санці були здібними кулачниками. Але навіть якби Лок зміг витримати свій біль, більшість була проти них. Зрештою, після кількох хвилин боротьби лайків і ударів ногами, трьох шляхетних шильм викинули посеред провулка за і побитих. «Ну що, хлопці, що там з вашим вибором зробили вже? Ану ж би послухаймо. «Іди складися навпіл», – сказав Лок, – «і вилежи собі сраку». «А от це неправильна відповідь не до сказав Тесо, і поки один із його хлопців стискав Лока за руки, Лідер Півкрон обмацував його в пошуках монет. «На, нічого. Ну що ж, солоденьке, ми ще раз обшукаємо вас завтра. І післязавтра, і після, -після Поки не надумайте, ми будемо спостерігати за вами і влаштуємо вам ще ту веселуху. Запам'ятай мої слова, Локу ламору. Півкрони пішли, сміючись, отримавши кілька сенсів і розтягнень, але не так багато, як завдали вони. Братисанці зі Стогоном підвелися і допомогли стати на ноги Локу. Вони разом пошкандибали додому переландро і прослизнули в скляну нору через дренажну трубу, обладнану потаємними дверима. «Не повірите, що трапилося», – сказав Лок, коли вони із санцями війшли до їдальні. Лан сидів біля столу, дивлячись униз на зібрання рукописів, старанно виводячи щось на одному тонким пером. Підробка митних документів була для нього свого роду хобі, як деякі люди поралися на городі чи розводили гончих псів. У нього була повна шкіряна тека таких і він час від часу отримував за них немало срібла. «Угу», – сказав ланц. – «ваші дуби від дубасила зграє півкрон». «Як ви дізналися? Заходив до останньої помилки вчора і чув від повних крон. Розказали мені, що їхні попихачі можуть прочісувати райони і шукати собі якихось малюків для забави. «Чому ви нам не сказали?» «Я подумав, що якщо будете достатньо обережні, вони ніколи не зможуть верховодити вами. Схоже, ваша увага була десь в іншому місці». Вони хочуть, щоб ми зробили свій вибір на їхню користь. «Ага», – сказав Ланс. «Це така гра для молодняку. Більшість підданих поки що не може виконувати справжньої роботи, тому тренується на інших підданих. Вам можна пишатися з собою, вас нарешті помітили. Тепер ви накликали на себе невелику війну, поки один із вас не заблагає про милосердя. І це лише розмови по-доброму, зауважте». «Ну так що нам робити?» – повільно сказав Лок. Ланс схопив Лока за кулак, а потім удав, щоб є ним у щели покало. «Повторите, скільки потрібно», – сказав Ланс, «доки ваші проблеми не почнуть зуби сплювати». «Ми вже пробували, і вони застали нас, поки Жана не було. А ви знаєте, що я не дуже здібний у таких речах?» «Звісно, знаю. Тому наступного разу ходіть із Жаном і користуйтеся своєю хитрою головешкою». Ланс почав плавати циліндр сургучу над невеличкою свічкою. «Але я не хочу бачити нічого надто складного локу». «Не втягуй сюди варту, храми, армію герцога чи когось іншого. Спробуйте зробити так, ніби ви просто зграє звичайних злодіїв, як я всім кажу». «О, чудово!» Лок стояв, склавши руки, поки Кало і Гальдо обмивали одне одному побиті лиця мокрими ганчірками. «Значить, це ще одне довбане випробування. Який розумний хлопчик?» пробурмотів мотів ланс і заходився виливати рідкий віск у крихітну срібну посудину. Звісно, випробування». І я особисто буду дуже засмучений, якщо ці маленькі гімнюки не благатимуть прислуговувати вам до середини літа.